Nafarroa oinez dugu igandean elizondon eta goizuntan beraz Nafarroa garaiko Euskararen egoerari interesatzea erabaki dugu eta hortako gomitatu dugu Euskara Bideako Mikel Arrigi, egunon zuri? Egunon bai ezkerrik ezko ezker, gomitapelan agatik. Euskara Bidea horretaraziko dugu Nafarroako gobernuaren egitura bat dela hizkuntza politikaz arduratzen dena, ezan genezake ipache Euskal Herrian ezagutzen dugu Euskararen erakunde publikoa bezala dela. Mikel Harreki, beraz, haintzineko gobernuek, eh, Nafarroan, Euskararen kontrako kanpaina jarrera bazuten zuten, imersio edo murgil zehariez, euskalegi ratiari licentzia eukatuz, euskal terribistaren edapen atrabatuz bestiak beste, oai, usue barkosek zuzendu Gobernu berriarekin, jada lizentzia emantzaio euskalegi ratiari, beraz, bide hori bat, plantan ezagia da, orain euskarari beste abia dura baten emaiteko? Bai, eh, horrela da, eh, gobernua, osatzeko e, hemen nafarroan e, lau alderdi politiko elkartu ziren, eta lauen artean adostu zuten e, bueno, gobernu akordio bat legealdi osorako, seireun bat e, neurriekin, e, se, or, neurrie orokorrak, taietatik e, emeretzi hizkuntza politikari buruzkoak e, izan dira. Eta neurri hoien artean e, zukeipatu duzu, ba, bueno, e, euskal telebistak e, ikusteko aukerarena, komunikabideen normalizazioa, hoien artean Euskal Herria irratiaren egoera ere e, konpontzea e, zegoen, eta egia da e, gobernua usatu aurretik e, aurreko legealdian zegoen e, gobernuaren e, ardurapean ja e, erabakizela lizentziaren kontua e, be, e, bueno, bi irrati diematea, horietako bate Euskal Herria irratiari. Eskuntzan e, sartu haitzin, e, berro da hojaitarizko dugu egiz, irugunetan dela nafajoa eskorari dago kionez, e, batean, ipajaldean, e, janen dugu e, eremu euskalduna dugula, non estatus ofiziala duen, ertena e, e, dugula, bien ahteko eremu bat, eremu mistoa, eta e, irluñaren inguruan, e, eta irluñaren eremu ez euskalduna, Zonifikazio ho ondorioak pixkat azken urtetan ereman den politika zer izan dira ondorio horiek?, Bueno, ondorioak e, gehien bate herritarren hizkuntza eskubideak e, onartzaren e, ikuspegitik e, sortu dira. Esate baterako e, zuek aipatu duzu, e, Iruña eta Iruña herria ere mumisttoan kokatuta dago, Eta, orduan, e, eremu horren e, statusa aplikatzen, e, aplikatzen da administrazioan. Orduan, eremu euskalduneko erritar batentzat, e, bere eremuan euskara ofiziala bada ere, irunean ad, dagoen administrazioarekin harremanak egin nahi baldin baditu, oztopuak aurkitu ditu, orain arte. E, eta orain gobernuaren asmoa da, hizkuntza e, bueno, e, eskubideak e, bermatzea, Legeak dioena errespetatuz, baina argi dago lege horren barruan gauzak beste modu batez egin daitezkela. Egan nahi duzu litaikela IPA Nafaguaan edo Nafago ipagaldean bezala ofiziala bilakarazio euskara probintzia guztian? Bueno, hori orain ezinezkoa da hortarako lege berri bat egin beharko litzateke eta ezera gobernua sostengatzen duten lau alderrien artean ez zen e, adostasuna lortu e, gai horretan lege berri baten e, e, arloan adostasuna dago e, neurri hoietan eta neurri hoiekin e, ofizialtasuna e, lortzea e, bueno ez lortuko ez bada ere argi dago, e, bueno, erritarren eskubideak bermatzeko neurriak aplikatuko direla. Eremu eskualdun horretan, eh, baztan kokatzen dugu, eh, oa igandean baitu gitzurdu ere, eh. leku horretan, eskuala ofiziera den leku horretan, idilikoa da, egoera? Bueno, idilikoa gehiagitxoa da, eh, baina duela urte batzutako eh, egoerarekin alderatuta, en baztanen e, gauzak nabarmen aldatu dira. E, Gehihenbat administrazioan e, lehen e, baztango udalean saia e, za, zen euskaraz e, egitea eta orain e, bizkuntzetan egin daiteke normaltasun osos. Egia da, e, bueno, e, arazo edo hizkuntzaren e, ezagutzaren ikuspegitik bai sortzen ari direla Bueno, eh, datuk ezkagarri batzuk, gehien bat izkuntzaren transmisioaren eh, ikuspegitik. Eh, familia bidezko transmisioan eh, datuek esaten digute eh, bueno, eh, pizkat galdu dela. Eh, baina ez, ez dugu aztu behar eh, bueno, bastan aldean eh, Euskaldunak euneko laro gitik eh, eh, gora kokopuruan eh, daudela. Mm -hmm. Uh, Ez kuntzara pasatzeko, de eredua jakinarazia izan da datoren uh, irailetik haitzina uh, orokohtuko dela nafagoa guztian eta ikastetxe publikoetan erabaki hori, zer da zonifikazioaren uh, bukaeraren lehen uratza? Bueno, eh, hori pentsatu editek, gutxienez eh, neurri oso E, interesgarria da e, orain arte e, zuk diozunbe moduan edemu euskaldunean e, ez zegoen e, deeredua e, ikastetxe publikoetan e, aukeratzerik orduan e, e, orain e, aldaketa honekin e, bueno, e, Nafarroako ikastetxe guztietan badago deeredua e, ikasteko aukera orain e, urrengo matrikulaldian e, ikusiko da eh ez euskaldunean e, bueno, e, demanda nahikoa dagoen e, e, de, ikastetxe publikoetan e, irakaskuntza aldatzeko. Hortik aurrerakoa eh ja eh zon, zonifikazioa eta ofizialtasuna e, lortzeko au lehenengurratsa izan daitekeen o bueno e, e, e, e, oraindik ez dakigu ikusi, etorkizunean ikusiko den e, kontua da. Higande honetan, Nafarroa oinez xorrosin irratiaren bidez. Goizeko bederatzi erdietatik ordu bat terdietaran, lekukotasuna, azken berriak eta baita trafikuaren non norakoak ere eman ditugu zuzen zuzenean. Gainera, goizeko amaika erdietatik aitzin, Euskal irratiekin bat eginen dugu. Bizitu Nafarroa oinez eguna xorrosin irratiaren bidez. Xorrotxetafin, Nafarroa oinezen ere, zurekin! Nafarroa hoinez, ospatuko da igan eta goizuntan Euskararen egoera Nafarroan haipagai. Gurekin Euskarabideako, Mikel euskara Euskarabidea, joitarazten dugu, Euskararen erakunde publikoa bezalako egitura dela, eta hori Nafarroan. Haipatzen e, geroen, e, de eredua, berazabaltzen ari dela e, Nafarroako lujaldeko zira, da togen e, ikastukte Bat da proposamena izaitea, baina beste atala da gela hoien betetzea edo matrikulak izaitea. Ze ere manen da zentzu hortan, nafajoan behar behar da, ere mu ez eskaldunean eta ere mixtoan gehiago? Bueno, ere mu mixtoan e, gaur egun e, aukera hori dago, dere dua irakaskuntza publikoan e, ezarria dago. E, orduan aldorretatik e, bueno, e, egoera berean e, E, jarraituko dela uste dugu eremu ez euskaldunean e, bueno dena e, ikusteko dago momentu orain arte ezinezkoa zen e, aukera hori egitea eta orain heldu den urteko otsaian e, matrikulazio garaian edo izen emateko garaian ikusiko da eh eremu horretan bizi diren herritarrek eh hartzen duten e, de deduko eskaintza De eredua zabalduko dela lugalde guzian, horain arte ere muez eskualdunean ikastolak eta elkartziak ziren gehien bat ari lanean, horiekin nola pentsatzen da lan egitea, horien sustengatzea, diruz sustengatzea, zer elkartzan mota egiten alda, jadanik lekuan direnekin? Bueno, eh, momentuz eh, jarraituko da, eh, orain arte... Bezala, ikastola hoiek badute itzarmenan aferroko gobernuarekin eta irakas, irakasleen soldatak ziurtatuta daude. Kontua da, orain, de ere irekitzarekin ikusiko da jendeak zer autua egiten duen, ikastolak dauden herrietan zer gertatzen den, eta... Or, datu horiek eh, izan arte eh, ezin dugu aurreratu zer gertetuko den. Jagera aldaketa bat edo zenitzen da Euskarari buruz eh, jendaktearen aldetik? Bueno, azken inkesta sociolinguistikoetan ikusi da eh, kontrako jarrera pizka bat eh, dela ez oso modu nabarmenean orain dike eh, Nafarroan eh, bueno, kontrako jarrera porzentajea altu samarra da baina egia da bueno, gizartean poliki poliki normalizatzen ari dela izkuntzarekiko eh, jarrera Eta eskaldun izatze edo eskarari begiz bere lekua emaiteko sede hoktan ezkuntzaz aparte badira beste atal batzu lantzekoak? Bai, eh, administrazioan E, landu behar da e, bi bueno, hizkuntzak e, e, maila berean e, egotea herritarrak e, eskura edukitzea e, Euskaraz zitz egiteko aukera eta hori e, bueno, azken urtetan ez da batere landu eta hurrengo hilabetetan horren inguruko plangintzak eta neurrik e, gauzatzeko lana egin behar dugu Ba, badira neugri konkretu batzu pentsatuak edo oraino dena egiziko da? E, bueno, e, momentuz e, e, gauza txikiak egin eginditugu, e e, e, egiteko handiak daude, baina momentuz zentratu gara e, bueno, e, logo edo irudi korporatiboan ja e, bueno, lene urratxak eman dira goberno de Navarra eta Nafarroko gobernoa berean agertzeko Prentxaurrekoetan ere neurriak hartzen ari dira, bueno, e, berri, berriak eta gobernuaren e, erabakiak Euskaraz eta Gaztelaniaz e, eskaintzeko. Aldo horretatik e, neurri batzuk hartu dira, baina horrendik e, bueno, e, urrengu hilabetetan e, modu e, antolatuago batez e, e, egin nahi dugu e, kontu hau. Euskara dakitenen porzentaiaz zenbatikoa da nafaguan eta era be, be, beh, denbora erabiltzailaena? Bueno, Nafarroa osoko datua begiratuta e, lebidunak Nafarroan ehuneko ia hamal hauko amairu,6 e, gara eta gero ehuneko hamaika elebidun hartzaileak hau da e, euskaraz e, ulertzen dute baina hitz egiteko e, zeitasunak e, dituzte. Hori e, Eremuka begiratuta noski ezberdina da, e, Eremu uzkalduneko datuak begiratuta e, elebidunak euneko irurogei dira, eta Eremu e, mistoko datuak e, ja, euneko amabiaren en bueltan e, daude. Erabilera datuak e, bueno, txikiagoak dira, Erabilera momentu honetan e, egongo da euneko bost, euneko seiaren bueltan. Euskal Herriaren osurtasunari duakionez euskal gobernua Euskadin eta Euskal Herriko Euskalaren Erakunde publikoarekin, elkarrenlan horren azkartzia aipatzen da zertan ziste. Bueno, e, guk orain arte ez dugu harreman e, ahondirik egin, e, orain arte izan dira e, bueno, e, elkar ezagutzekoak, e, oraindik ez ditugu adostu lanerako e, egutegiak. E, egia da, bueno, e, e, egongarela bizkat itxoiten e, e, e, eaeko lendakariaren eta nafarroako lendakarien arteko bilera e, egin arte. Bilera hori ja egin dute, orduan e, Eusko Jauleritzarekin laizteraziko gara harremanetan, eta laizterere horreindik ez dugu itzegin e, Euskal Herakunde publikokoekin, baina, bueno, hilabete honetan ez bada, azauraren hasieran eran, e, lehen harremanak egin ditugu Bururatzeko, Mikel Aregi, Katalunia eh, hainitza ipatzen da. Nafarroan eredutzat hartzen ote da hizkuntza politika mailan? Bueno, nik esango nuke Kataluniako errealitatea eta Nafarroko errealitatea soziolinguistikoak guztiz ezberdinak direla. Katalunian, eh, Katalanez eguneko eh, irurogeitik gora egiten du eta gainerakoek ulertzen dute. Nafarroan eh, lehen, lehen esan dute eh, Elebidunak euneko amairua ama malau gara, elebidun hartzaileak beste uneko amaika, beraz euneko irurogeita marretik gora e, e, erdaldunele bakarrak dira. Orduan, haien e, e, esperientzia interesgarria da eta gauza asko daude e, e, aien gandik ikasteko, baina oso zaia izango litzateke haien hizkuntza politika nafarroan aplikatzea errealitateak ustiz ezberdinak direlako. Mikera esker eskertuko zaitugu gure galdera jardetxirik eta pentsatzen dut igandean a, elizondon ikusiko zaitugula? Bai, bai, ara joango naiz. Aurrek urtetan, bueno, ja, esango nuke guztietara joan naizela, baina e, er, erritargisa, horrein gonetan, bueno, e, ordezkari ofiziala izango naiz lehenen gorduan, baina ordutik aurrera ere gainerako euskaldunekin eta euskaltzalekin e, festa eta eguna gozatuko dugu.